A hidakat, a hidakat, kiáltotta kán Morgári rekettel. Minden hajón a hidakat, most, immár nem volt szükség az zászlókra. A sorba rendeződött gályák fedélzetén minden rabszolga számára világosá vált a terv utolsó mozzanata. A korvuszok fülsiketítő dörreléssel, csattanással és lánccsörgéssel csapódtak le, és zuhantak az előttük álló gályat atyára. A következő pillanatban már az egész öblöt átivelő, imbolygó, egymáshoz láncokkal kapcsolódó hajóhídon düböröghetett végig a hegyekből leőzölő lovas sereg. A kipihent, fénylőszőrű paripak mindent elsöprő rohammal száguldottak végig az első fedelzetén. A rabszolgák alig tudtak félreugrani az útjukból. A lovasok a koróz végéből a következő hajótatjára ugrattak, hogy aztán innen törjenek előre tovább, egyik gájáról a másikra és megint a következőre egymás nyomában megállíthatatlan förgetekként. Kánmorgáre fájdalma hirtelen tohaillant. Mámaras kiáltással talpra hogy üdvözölje a tenger felett átvágtató két nomád lovastumán harcosait. A terv, amit hetekkel ezelőtt kijöttlött, éme mégis működött.